Die wilden Schwäne Es war einmal ein König, der elf Söhne und eine Tochter hatte. Ihr Name war Elisa. Alle zwölf Kinder waren aufgeweckt und lernten schnell. Sie lebten glücklich in ihrem Schloss, bis der König eines Tages beschloss, wieder zu heiraten. Nach dem traurigen Ableben seiner Frau fühlte er sich einsam. Eine große Zeremonie fand statt. Die Kinder warteten auf ihre neue Mutter. Sie dachten, es wäre schön, eine Mutter zu haben, aber sie erlebten ein anderes Bild. Die neue Königin war eine böse Hexe und behandelte die Kinder nicht gut. Ich will sie loswerden. Alle von ihnen. Um ihr Ziel zu erreichen, schickte sie Elisa mit einem Bauern und seiner Frau an einen abgelegenen Ort. Sie sagte einige schreckliche Lügen über die elf Prinzen, aufgrund derer der König ihnen befahl, die Burg zu verlassen. Die Königin nutzte die Situation aus und belegte sie mit einem Zauber. Ihr werdet den Rest eures Lebens als hässliche, stille Vögel verbringen. Fliegt jetzt fort! Hm. Die Prinzen waren so gut im Herzen, dass der Zauber nicht vollständig wirkte. Statt hässlicher Vögel verwandelten sie sich in schöne Schwäne und flogen vom Schloss davon. Elisa war nicht glücklich, wo sie lebte. Sie vermisste ihre Brüder sehr. Als sie 15 Jahre alt war, durfte sie zum Schloss zurückkehren. Die Königin wollte aber nicht, dass der König und die Prinzessin sich treffen. Sie war eifersüchtig auf die junge, schöne Elisa. Sie kann nicht hübscher sein als ich. Sie gab vor, nett zu sein. Willkommen, meine Liebe. Willkommen zurück im Schloss. Gehen wir zuerst in meine Kammer. Ich habe ein Geschenk für dich. Lass mich diese Creme auf dein Gesicht und Haar auftragen, um dich vor bösen Augen zu schützen. Die Creme war der Trick der Königin, um Elisa hässlich zu machen. Als der König Elisa sah, war er außer sich vor Wut. Ah, dieses hässlich aussehende Mädchen kann nicht meine Tochter sein. Schafft sie weg. Ich will sie nicht. Elisa musste das Schloss verlassen. Ich wünschte, meine Brüder wären bei mir. Elisa begann ihre Reise auf der Suche nach ihren Brüdern. Sie ging in den Wald... wo sie einen kleinen Teich fand. Sie wusch ihr Gesicht und zu ihrer Überraschung wurde sie wieder schön. Es war ein dichter Wald, in dem die Sonnenstrahlen kaum den Boden erreichten, durch die hohen, dichten Bäume. Es wurde immer dunkler, schließlich erreichte sie das Ende des Waldes. Niemand war dort, und so ging sie weiter. Nach einiger Zeit hörte sie Schritte von jemandem. Sie hatte Angst, und versuchte, sich irgendwo zu verstecken. Bevor sie sich verstecken konnte, sah sie eine alte Dame. Hab ich dich erschreckt? Ja, ein bisschen. Ich komme oft hierher, um Beeren zu sammeln. Magst du was essen? Ja, bitte. Ich bin sehr hungrig und habe keine Ahnung, was ich im Wald essen kann. Nimm die hier. Aber was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach elf Prinzen. Hast du sie gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber ich sah nur Schwäne mit Kronen auf dem Kopf. Sie schwammen im Fluss. Wenn du dorthin gehst, wirst du sie vielleicht finden. Elisa bedankte sich bei der alten Dame und ging weiter am Flussufer entlang. Nach einigen Stunden kam sie zur Mündung, an dem der Fluss auf das Meer traf. Es ist niemand hier. Wie finde ich bloß meine Brüder? Am Wasser entdeckte sie elf weiße Schwanenfedern, die dort angespült wurden. Elf sind es. Vielleicht finde ich bald meine elf Brüder. Die Sonne stand kurz vor dem Untergang und sie sah elf wunderschöne Schwäne am Himmel fliegen, die auf den Strand zusteuerten. Sie landeten direkt in ihrer Nähe. Und als die Sonne unterging, verwandelten sie sich in elf Prinzen. Brüder! Oh! Endlich habe ich euch gefunden! Ich bin Eliza! Alle Freunden sich, die Schüsse zu sehen. Der Zauber der Eliza, Königin ja, verwandelte uns in Schwäne. Ja, Tagsüber äh, fliegen wir wie wilde Schwäne herum. Aber wenn die Sonne untergeht, verwandeln wir uns wieder in Menschen. Wir dürfen einmal im Jahr nach Hause gehen. Wir werden morgen zum Schloss gehen. Möchtest du dich uns anschließen? Natürlich werde ich das. Ich möchte auch, dass ihr diesen schrecklichen Fluch loswerdet. Am nächsten Morgen verwandelten sich die Prinzen wieder in Schwäne. Sie baten Elisa, sich auf ein Netz zu setzen, hoben das Netz mit ihren Schnäbeln hoch und flogen davon. Elisa genoss den Flug, denn sie konnte Wolken unter sich schweben sehen. Sie sah auch Berge, Wälder, kleine Städte, Dörfer und Paläste. Am Ende des Tages landeten sie in der Nähe von einigen Höhlen. Sie beschlossen, dort zu übernachten. In der Nacht, als Elisa schlief, träumte sie davon, dass eine Fee zu ihr kam, um ihr zu helfen. Die Fee erinnerte sie an die alte Dame aus dem Wald. Hallo, Elisa. Ich weiß, worüber du dir Sorgen machst. Ja, ich will, dass meine Brüder von diesem Fluch befreit werden, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Um das zu erreichen, was du willst, musst du mutig und geduldig sein. Wenn du glaubst, dass du es schaffst, dann sage ich dir, wie es geht. Ich werde alles für meine Brüder tun. Es wird Stechen und Schmerzen. Ich werde den Schmerz ertragen. Bitte nennen mir die Lösung. Es gibt eine besondere Brennnessel, die in der Nähe dieser Höhle auf den Gräbern wächst. Du musst sie pflücken, zu Wachser drücken und daraus elf Mäntel weben. Wirf die Mäntel über die Schwäne und der Zauber wird gebrochen. Aber am wichtigsten ist, dass du von dem Tag an, an dem du mit dieser Aufgabe beginnst, bis zum Ende... Kein einziges Wort mehr sprechen darfst. Wenn du sprichst, werden deine Brüder sterben. Okay, das schaffe ich. Während Elisa das sagte, wachte sie auf und bemerkte, dass es ein Traum war. Sie suchte ihre Brüder, doch die waren verschwunden. Jetzt ist die Zeit, die Aufgabe zu beginnen. Sie ging hinaus und fing an, die Brennnesseln zu pflücken. Sie brannten und schmerzten. Aber Elisa fuhr ungehindert fort. Sie pflückte einige Brennnesseln, brachte sie in die Höhle und zerdrückte sie zu Wachs. Eine Maus beobachtete, was Elisa tat. Sie fand es interessant und begann ihr zu helfen. In der Nacht, als ihre Brüder in die Höhle zurückkehrten, fanden sie Elisa die etwas geheimnisvolles tat. Was hast du denn vor, Elisa? Warum antwortest du nicht? Schwester, bitte sag etwas. Ich denke, dass sie etwas vorhat und nicht mehr spricht, bevor es vorbei ist. Der jüngste Bruder ging zu Eliza und hob ihre Hände. Er sah die Stiche und verbrannten Hände, er hatte Tränen in den Augen. Ein paar seiner Tränen fielen auf Elisas Hände. Es linderte ihren Schmerz. Bald darauf schlief sie ein. So ging es die nächsten Tage weiter. Die Maus half ihr bei der Arbeit. Immer wenn Elisa mit einem Mantel fertig war, begann sie mit dem Nächsten. Eines Tages, als sie wieder Brennnesseln pflückte, hörte sie in der Nähe Geräusche und beschloss zur Höhle zurückzukehren. Aber plötzlich war sie von Hunden und ein paar Jägern umgeben. Alle waren gut gekleidet. Ein gut aussehender junger Mann stieg von seinem Pferd und ging oh, zu ihr. Oh, na sowas. Hallo. Was machst du denn hier? Kann ich dir helfen? Ich kann dich nicht hier lassen, an diesem wilden Ort. Ich bin der König dieses Landes. Du kommst mit mir auf mein Schloss. Dort bist du sicher. Elisa hatte keine andere Wahl, als mit dem König zu gehen. Sie erreichten das Schloss des Königs vor Sonnenuntergang. Es war ein wunderschönes Schloss. Aber Elisa war dort nicht glücklich. Sie weinte mehrmals am Tag und musste immer an ihre Brüder denken. Der König brachte Elisa das Wachs und die Mäntel, die sie gewebt hatte, aus der Höhle mit. Du bekommst all deine Sachen, damit du dich wie zu Hause fühlst. Ah, was für ein Lächeln. Ich glaube, ich verliere mein Herz an dich. Elisa konnte nun endlich die fehlenden Mäntel aus dem Wachs weben. Als zehn Mäntel fertig waren, gingen in die Brennnesseln aus. Sie dachte darüber nach, selbst zum Friedhof in der Nähe des Schlosses zu gehen, um Brennnesseln zu sammeln. So verließ sie in jener Nacht das Schloss und suchte nach dem Friedhof. Als sie wieder Brennnesseln sammelte, standen plötzlich der König, sein Berater und seine Wachen vor ihr. »Da sind sie ja. Was soll das? Die Brennnesseln pflücken? Wofür? Es wird von ihr wohl für einen Zaubertrank benötigt. Ich hatte bereits vermutet, dass ihr eine Hexe seid.« Jetzt haben wir den Beweis. Oh right. Ich habe es anfangs nicht geglaubt. Aber jetzt. Bringt sie morgen vor Gericht. Die Richter werden über ihre Bestrafung entscheiden. Sie sollte vor allen Landsleuten getötet werden. Oder tötet sie unter der Pforte des Elefanten. Solche Hexen sind nicht erlaubt in unserem Land. Die muss morgen sterben. Auf keinen Fall später. Es wurde beschlossen, dass Elisa auf eine Insel weit weg von der Burg verbannt werden sollte. Die letzte Nacht verbrachte sie in einer trostlosen Zelle. Doch plötzlich öffnete sich das Gitter und alle ihre Mäntel und das Wachs wurden in die Zelle geworfen. Der König hat die Mäntel für dich geschickt. Sie werden dich warm halten. Das ist meine letzte Chance, die Aufgabe zu erfüllen. Aber ich brauche noch ein paar Brennnesseln, um das nötige Wachs herzustellen. In diesem Moment sah sie oh. die Maus im Fenster der Zelle. Schnell begann sie zu ah. arbeiten. Die Maus lief immer wieder zwischen Zelle und Friedhof hin und her. Sie sammelte viele Brennnesseln und brachte sie zu Elisa. Als sie den letzten Mantel am Morgen gewebt hatte, wurde sie abgeholt. Sie saß auf dem Karren und webte weiter, ohne sich von der gaffenden Menge gestört zu fühlen. Die zehn Mäntel lagen zu ihren Füßen. Kurz bevor sie das Schiff erreichten, das sie leiser wegbringen sollte, hörte Elisa ein vertrautes Geräusch. Au, au, au. Sie sah auf, über ihr flogen die elf Schwäne. Sie landeten um den Wagen herum, um sie zu beschützen. Als Elisa den letzten Mantel fertiggestellt hatte, warf sie alle Mäntel nacheinander auf die Schwäne, die sich sofort in elf stattliche Prinzen verwandelten. Oh. Oh. Oh. Oh. Sie ist unsere Schwester. Sie ist unschuldig. Ich musste meine Brüder retten. Jetzt kann ich widersprechen. Ich bin keine Hexe, aber ich habe nur versucht, meine Brüder... Elisa erzählte dem König die gesamte Geschichte. Er schämte sich für die Art und Weise, wie er sie behandelt hatte. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Würdest du mich bitte heiraten? Ja. Alle im Schloss freuten sich über die Nachricht von der Hochzeit des Königs. Die elf Prinzen nahmen an der königlichen Hochzeit teil. Später eroberte der König zusammen mit Königin Elisa und den elf Prinzen das Königreich der bösen Königin und warfen sie in den Kerker. Elisas Vater wurde so vom bösen Zauber der Hexe befreit. Sie alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.